بسم <سؤال> <سؤال> <سؤال> الله الرحمن الرحیم ممای یقع الاضطراب اضطراب د سنه واقع کی و قد یقع الاضطراب من راوی واحد کلا اضطراب فی الحدیث د یو راوی نې بیا هر ول حدیثا علی او جو هند مختلفه چې یو حدیث خو مختلفو طریقو سره روایت کو وقد یقع الاضطراب من جماعۃ دیو جماعت دراویانو نا بيان يروي من هم الحديث على وجه روایتو کې هر یو د دو دې نه د حديث په وجه یو خلاف روايت الاخرين چی هغه د نورو د روایت نه مخاليف وي سبب و ضعف المزتورب د دې حديثي مزتورب د ضعف سبب سره و سبب د زعف د حدیث مزتوارب دا ده انال ازتراب يشعرو دا خبرداره ورکی بی عدم زبط رواتهی پسو پا نشوالی چی نشوالی ده دا زبط دا مشهور تسانی پدی کی سری وئی کتاب المقطرب فی بیان المسترف د حافظ ابن حجر رحمه الله المقطرب فی بیان المسترف بنزم قسمه حدیث مسحف وَلُغَةً دَا صِيغَا تَارِيَف دِ دِسرې لُغَتَنې شمه مَفُول د تَصْحِيِف نَا وَهُوَ الْخَطَأُ فِي الصَّحِيفَةِ دَا خَطَا تَوی پَسْ کې وَمِنْهُ الصَّحِيفِيُّ او دِينَې صَحِيفِي لَفْظ مَاخُوز د وَهُوَ مَنْ يُخْطِئُ فِي قِرَاءَةِ الصَّحِيفَةِ صحافی هغه کس لوي چې دې د صحيفي په نستو کې غلطي کوي فيغير بعض الفاظها نو دې بدلی بعض الفاظ ددي به سبب خطوهې فی قراءته ها پسبب د نستو د دې په قرأت د دې کې استراحه حدیث مصحف سلاوي ويتغیر الكلمه فی الحديث تغییر یو کلمې په حدیث کې هلا غیره ما رواح ثقات غیر داغ نه چې دا غیر روایت ثقات وکړي لفظن په کې تغییر راول او معنا اهميته او دقته د دې اهميته او د دې باریکواله او هو فن جلیل دقیق یا دا یو عزیم او دقیق باریک فن دی و وتكمن اهميته في كشف الاخطاء التي وقع فيها بعض الروايات اهميته في كشف الاخطاء التي وقع فيها بعض الروايات ويددي اهميت اغ غلطي سرغندوي چا دراويا نن رازي وانما ينهزوا باعباء هذه المهمه راپورڅه کیږي اغا حلقول د دي اهم شيتا الحزاخ من الحفاظ هغه ډې خیاران د حافظان لناک امام دار قطنی چې وی جدي د کتاب غیر د لفظ د تغییر د معنا ده او خطا فی القرات راغلی نزا غلطی اغه زاق ماهرین معلومول شي تقسیماتو دې اقسام قسم کسم وکسم العلماء والمصحف <سلام> الى <التقسيم> ثلاثه <ولما <ومصاف> <ولماء ومصاف> <دری> تقسیمات علما او مصحف تقسیمونو تقسیمونه ته تقسیم کړي او كل تقسیم به اعتبار په خپل اعتبار دې ویلې که دې تقسیمات او دا تقسیمات دا دی بیتبار موقعی اعتبار دا محل دا دی ین قسم المصحفو تقسیمی محل پا اعتبار الا قسم دوتا وَهُمَا تَصحیفٌ فِي الْإِسْنَاد اے پسند کی مثال و حدیث شوعبان العوام ابن مراجم صحف ابن معین فقال عن اللوام ابن مزاحم پوشه خبرونه د مراج د سره د مراجمه مزاحمه جوړ کړي تشہیف فی المتن مثال د حدیث زید ابن ثابت رضی الله عنه صلی الله علیه احتجر فی و ایزان کاف اعتکاف د پارا سجوره کای په جمعهت کې اجر غونتی د پوزي جوړکا پردغهونتی نو صحفه ابن لوہیہ په دې حدیث کې اغه تصیب کړي فقال احتجم فی المسجد وې جمعهت کې خکر لا ګول جمعهت کې خکر لا ګول ناروا له ویناو زی پښه په دې باندې نو د احتجرن احتجمه جوړک بشکو اه اوه کو ګران محترم وردون ګور سلام علیکم و برحال من اوه شاعتره تازه خوشاله ست محترم استاد سید امیر حسین بچا سی اصول حدیث او ورزه داوته استاد په کراچی کې دوهیدګو اسلامي کیس سنټر وسان چوک کې مليږي دوهیدګل سرا او په خیبر پوتو خوا پجائیں گے لئے کہ نمدینہ وزیر سره اخواہ کے دسرد علیہ طرف حروش صرف. عزیل دنسو تیرہ پچاس